د مصلجه واجب ذاتي دي او غني مطلق دي قادر مطلق دي غني مطلق دي وجوبي ذاتي دي قدمي ذاتي دي هو العزيز الحكيم الله په ولي ولو ياخذ الله او کچه الله نی ان ناس خلق نام دا مساله چې دا په سوره یٰسین دا لږ ټي غونډې روان دي بیا راځي یو انخذ الله الناس کچته الله پاک نیول دا خلق به ظلمهم دې ظلم په شرکو پالشا په شرکو په نه فرمانه نماز ترکا الله باندې په خودي علی حاضر مختزمکی باندې با اس کس مځند سر اتم رکوه په کی شروع شوه اے اس قسمه زنده سر بحباولی خانو اس زنده سر من خدا انسان دی خدای حلا کروی دا بل زنده سر وصراولی حلا کی بطا دا بطا بانی سوال کی کالی جی بر بانی سوال کی دا چز دا انسان گنا کروی دا شرک دک کروی دی دی نور خو شرک ندیکلی دی وصراولی حلا کی, کی خو دا بخو زنده سر تاوی نو میزم در سروایا اترو دوه چې تاسو انسان به هلاک شید غنا په وجہ او دا نور به هلاک شید شوم غنا په شوم سمانه ینه دا غش به والیده غنا ערکو منګاست رمکه ینه کوي ته مونږ فرشي که راڅخه د پاپال نا ناجری کی کنه ناغدانور به هلاک شوی د شوم ظلم دوی دا ظلم دا وجه نا او دا نور دا شومی ظلم نا دکتا شومی ظلم سمانه دا سپیر وانی دا ظلم او باقباز ولمان ویچنا ای نسان چه خوده لا سب دا مختز مکی دینو برای انسان حدیث کران غلی دی الدنیا خلقت لکم و انتم خلقتم لیل دنیا تاسو لپیدا شوی دو او تا خیرت لپیدا شوی د یو روباني يو پېښه خدای انسان د پاره د چينسان نيشتو ده نو وګوره زه خطر منده د دې پیدا شوه عبادت لاند او ارشدي پیدا شوه ستاسو خدمت ته باندې پښی ملائکی خدای پاک رښتوی کې اله اجل مسما تر اګمي آدیم او جن په دې چې نهټه ده مرګ دا په یزاجلږي هر کله چې راشي نه دا یست اخر روز تو او ساعت او نه په تخت شي بل واره بل چ دې کنا یوس نو دغه خبره د تپدي موقام کوم په خطر اور او ی جعلون للله وی ګرزید خدای لپاره کم کم ترې شي اے بانات په خپل بکلنی د له ګر او شریک د ریاست په پر او ما نه کردای او پیدا بل او رسولي خانت او زموږه رسولي خانت سو مسله فيه درې مسلې شزه غواټ پکره یاځي دا یو مسله رده سلام دې چکم دې بنا په پر بدګنی پیدا کړي وي کنه البل الملائكه بنات او دغه ننږي په خپل شريف پر ریاست دي هي بار دا کافر په خپل خدای کې پر سړي شریک دي دي په خپل په خپل بل څوک شريف قنه غني پر کې او ما سره شریک پیدا کوي دي شريف پر ریاست نامه او ما سره شریک پیدا کوي بل داغه چری نو شو ديږي او استاده چاله وليږي او داغه سو کې حاناتو کې ندي بدګني کنه کړی تاسې دد اوب کې الله او پیغمبر خو زم ما قاصد دي کړې دي حاناته حاناته خپل او زم ما بد نه کړې هیڅ دا دونه نه خو یې جاهلان عقل پګینشتي عقل نه بس لحاظر دین جناللہ پاکوی چھو گیا چھا علونا او دی تجویس کی لیللہ دا خدا دا پارا ماہا اقدری شریک پی ریاست دی احانت الرسول دی یک رخون چھ بڑی گنی لخفل زان دا پارا یک رخون لی انتو او تسپو او بیان کئی تسپو سمنا و بیان تو بجنو بیان کئی السنتهم جبید دی سب بیان کوي الکذب د درو هغه درو شدې دا ته نه بدلې د کذب نه بدلې چا ان له المل حسنا چا ان له المل جنته الحسنا ک چر فی لا جنته ولا نار واله ان کان تا کنا احسن حالا داول خدانو و نار شر یو کو وین موږ به تاسو نه خی ان له اسم خو لاجرما یاکین خبر دا چعن لهم النار جنت دي اور دي. وأن هم او جنت دید پار اور دی و انہم مپرتون او بیبا دی اور کی پری خوضیشی مپرتون سمانا مترکون او بازی وی چعن هم مپرتون جب بیبا دی اور تا ورلوان دی کولیشی ذکر چه حضرت مبارک فرمائل دی انا پرتوکم علحوظ انا پرتوکم الخصوص تاسو مقدمه مپحول بولاله تاسو مقدمه م او خصوص بولاله مراده تاسو له وو بدر خو دلله م پرتون د امارات چې دیو فته ور واندی کوي حضرت فرمایلي دي پرتکم ان الخصوص حدیث نه غي معنا سري معيد دي کن نه او دليل ده اي څه زمان دی پخبل زانت قسمی چلکت ارسلنا منگلی گلیو بیغم بران ایلا امم من کبلی کن نفزیل نم شیطوان امم تومی ترمیدت آزنا شیطان آمال حم آمار سیئی آئے و تتتوی بدا آمار ناللہ پا کوئی چپا دا شیطان چدی ولی جی هم متولید دوی دی متولید کارون دا دوی دی الیوما نن روز پ د رسما نه الیوم ننغتو چې دنیا دا الله دې ټولې د دنیا ته یو ورځ ویل دې الله مالي ټولې یو ورځ دې اخرت چې لاسونه او د دې د فارق اخرت کې عذاب درنات دي او الله په هیڅ و ما اندر نه اله کتاب موږ نه دې نازل کړي پتا کتاب او چې پتا د ټول خلک ایمان وروه یې ما عام د چسب پیغمبر په امت وما ننزلنا عليك الكتاب دا ا لتمنن الناس ا څنګه الا لتبينا مگر چې بیان کې دوی ته له امور لذي ا دې ته هغه شی مختلف دي شګه توحید دي او صفات ته دي احکام دي او خودن ا ده ته دایق دي دا تطبیق ځا ته محل باندې او هدايت ته حدایت پر نازل <سؤال> دیو د رحمت یا قوم یو پنو چی مان پدروړي او والله انزل او خدای پاک را کو زی د اسمان نما او نو فحيی به الارض الله پاکه تازکې پاده باندې سمکا څنګه کوي چې تازکې ما د موته پس تمرد دا غینا یانه ان فی ذالک نام باس مادر موت لري او دغه شی په داخله کومه مولی زکا حدیث کی راقی دیچی سلوی خوزی با دباس نمخ کی با دیمانی باران کی سلوی خوزی با شم لمکی ناری ناری باران اوی داخلک بتاکتا چیر کم ناباسی لکه دا سرنگی آرست شریعا خاریلی خاریلی جراب موتی سلوی خوزی باران با حدیث کی راقی این نفیز دانگا دا ادا سنیشی کنانایی اذکار اللہ دا غیر پارا اسباب محیع کردی پا سبب کارکن حوکر اسباب عادیه بی دا شید پارا این فی ذالکا یاکنان فدیکی لآئیر قن لوگ یان خدا پا بعض باظ الموت لکو بی اسمون آغا خون کیا غا خبروی اللہ فکوی و این لکو او یاکنان ستا سر پارا فی الانعان دانیواری التحان کی راوستیو یاکن دیکی کئی اعتادی بی ہوکر عم یو وردايه امتحان کړا و ان دعيات مبارک چې و ان لکم فل انعامي چې څنګه سره پر د پهچاپایان وکي د ایبرا ایبرت ایبرت ایبرت ایبرت وې په دې سره سړی د جہل نه علم توور کې شي د جہل نه علم تېر شي نو شکې کوم چې را به ګومنګ تاسو مم ما دا هغه شېنه دا هغه پېو نه په بتونه هیڅ په خېټو د دې چار بیان کړي او دا پتا شمانس کو مم بهي فرسين د ما به می دی او وت من د ما به د شوتونه پرسمه په او خاشنو وغیرہ او و دمین او دوینی یعنی پاما گرہ داکہ زاندنی تی او دوینی پاما بین کری کنگیزا پیدی لبنن خالصا سائغل لشاربین لبنن پی خالصا خالصا شپا دے کی اگا پرس و دوی نئی پاک او سان اغللشاربین بے او پاسانے سر تیری دون کی تید سکون کو ولی تید اکن خلی کپاسانے سر تیری پا مخدا پیدا سی تیری چه دا چپر شہنی تیری او بم لکن ان او پیدا ان خیدی دو شہن ندی باورن انتا قصر آوانی بستی دی آغاداری چه بہی گی آتا شورت المومنون اوال روکو شورت المومنون اوال روکو دان می راوستیو اوال روکو دادا شورت المومنون دادی اوال روکو پا آخر کیو گو را أول ركوب آخر كهو كورا هو يجي فأنشأنا لكم به جناء من نخيل وآنار لكم فيها فواكه الأوخاء وإن لكم في الأنعام منذ آخرية يأتي بصح لديه سورة مؤمنون دلسم شباري دا أول ركوب آخرين آيات كورا نصفها وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ او یقیناً ستانس ربارف جاید قایانو کی لعبرتن لوی عبرت دی عبرتن دا دیکن دی دا, دا جملة مفسرة ما قبل چه نسکین کم منگسکوو پتانسو بانده من ما فی بوتونی آر دا آنغی پیونا سدوی پخیتو کی دی لبنن خالصن سائغل للشاربین شوار ہے ہاں تزمیر دا معنستی پی بودونی حا ما زمیر دا معنستی کنیدی جوابتی ندا دیجی تازم بکی سفزار دا. ها خاضر بکی آغا دادا دا دا. انعام اسم جمع دا ندلتا کی لحاظ دا لفظ شاید تترشوی من لفظی والنشتا نماتا استویح da cada pohpanez mari او ورثه كن او رزق قولي لکه تمر دي زبيب دي او دپشتي هي شيرې انګور هغه ته چې کم دینو کې کړو او شيرې انګور او شيرې خرمه زده کړه نقا کا حسنه منداتې دي کنه د دینه تاسو مې سمرا دا فانا تم کې مرګریا چې دا شې لا حلال نه اتو او مطخ دار استرا نه دا نه پدې حلال دا شې پر دې شي ابراضا نو وامن سمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا چې هغه شیره د مثلا ان في ذلك لایه للقوم عاقلون چې عقل نقارلی پېکی کنا او کل چری خپل نا او خار ربکا حکم کو واه مې ریډه وکنا دا زو واه دې رخصه ها ربکا ارشاد کړی دی او حکم کړی دی پروردگارستا ال ننحلی توري حدیث مبارک کراغلی ویګي چې از زبانو کل حاف النار اللہ لحل چپے گے اوجدہ سو نمجان مجان جدید دا وطول او اور دی جہر نمکی دا وکافر وطفلے باندے سو یجعلو حاد عذابا لی النار تابا عذاب کرد احل النار دا پارا مگر طورہ مچے دے طورہ مچے دے نمکی پھے گے الزبانو پھے گی کل حاف حاد قرار کړي جدا ده کپین دا خلک جدا کنه د تېب وکاسان را پاس یا حملکی کړی ا خطر ديږي جدا تازه د لشه وروزه ستاسو ته روثه رسیدل کته کې صدا ا اسل او خالص دي شه نه سر د دې راکا دی او دې سره بیا دا چې پکماتی ست په کی خله یې کې په کی چې هغه راکا ح په لري ساتي چې چې نامولل او علماء لیکلي دا د کبینا بيګي او د کبینا شپق دي شامل لږ او امته نه لازمه خطا کیږي بیا غزه ترلاسه شپق دي شامل د الله ریکر جناږي هغه وته یا ولی ان التحیی چتونیشا چتونیشا ملل الجبالی فغرنکی بویوتن خپلې کوټی ینه ګبی جوړ کاټا ومین الشجری بویوتن او تقوننا جوړې کاټی او مما دا اکی ان کې ناوتہ اما ما یې بارته دا ان کې ناوت یاری شون بیگ جهلت کم لن دو عمارتونه جوړېږي لن دا عمارتونه جوړېږي پاره قد از سرقوا مثل ذلك بيجي عمل بكيديد شاء إن الله حليم قدير الذي دری نه دی پیاوشه دا باور ده بحف المولا حضر ده صبح مولا ده باقب بوجده اینما يوجههو شخص مرسول موئی شهوه ده آغا ترجم باقب شو بول ده سلا مانا ایرانا اینما يوجههو نا یأتی بخير مقد دریاب تاولی این آغا پیو چی او چه دریاب تاولی کی کننو چه ده واقعا چه وردی اینا آغا دریاب باوتاو چه ای نو مې وجه هو خدای او استاد د بزې تری په هر چې کوم دې ته ولېږي چې کوم دې ته لېږي کی ولایه اته به خیر خدای دې انام کې د دې په خیر راته کی بچو کور نو چې ته شربان دې را تکړې او ته اب ته شراب دې چې ته ځربې ګلیوان ته لا ته چو هغه دې پکا ګوي الله پکو یو دا دان ساند ته لا سلوڅ په ته چو مصبر کرب ته تا کافر ده خا کافرو حال ایا برابر دې زغم شړی چې پدې سیپا ته 40 مو سوتې او موږ یې امرو او هغه څوک امر په عادل کوي په دې کې اول لري درې شپې تنا ولی چې سړی ګونګا وینا هغه مرکوږي امر په عادل کوي شهل کا ګونګا ویني مرکوږي نشي کولی አልبارا چې امر کوي نو قادر به پیسې کني قادر حاضرې ادان انگی دی کل بی دی پچا بوج دی نا دی پچا بوج ناری او خوه علا سرات مستقیم او دی پلانا نیغ دی نبو خوه یعطی بالخیر نو دی که اگر ثلورم سی پتر آخی کنا نگی نی خیر را تا کئی کنے کن اللہ پا بوی چوال اللہ دی او دا اللہ دا پا را دی غیب السماوات که علم غیب السماوات بے گی علم دا پوٹی سیزون دا اسمان و دزم کو او ما عمر او ولې شاندار قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د سترګې درفتی د سترګې درفته دي دا چې کم دی نو کې څه دی رکا دا ضرب المسند پس سرحت کې او هو اقرب دا او ولې مو چې په معنا د بلې بلکې د سترګې درفنن فرېدي ولې ولې هغه سترګې درفنن وړه کړې دي زکه فکر کوا دسترگی رب چه دی دا حرکت دی حرکت دی او حرکت زمانی دی او قیامت دفعی دی دسترگی دا رب حرکت دی حرکت زمانی تدریجی دی او قیامت چه دی پا کلمه دا کن دی دفعی تفعطا واحدتا او دیتی از درخنشو خود درخنشو او خو اخرب ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پر عرشبان دی کامل قدرت لگن کری بسرادی اللہ سنننی کن یو آزا قیامت براولی بابرسی خدرت دیشتن بارسی خدرت نید واللہ اخرج اخرجکم خدای پاکتا سورا استیه من بتونی و محاتکم یا ویمان دی لوی نهیدی او وللا او بل دنیا م بیان غوره بل لا اچالکم الله پیدا کړ د اسنا سره پاره مم بووتکم د ګورونو ستاسو نه کی دیګي او سکنن موځی چې تاسو پکې سکون کوی سکون پکې کوي کنه کې آرام پکې کوي کنه کې او سیګې پکې او بل آرامم کور سره آرامم انسان تراش کنه مو جعلکم اولا بید اکل دستان صور پارا من جلو انعام در سرمون در چار بایان در حالت سفر کی بیوتن کوٹی لکخیمی کنا او قوی او خیام او قباب جمع در قوی در ورکوٹ خیمی تاوی کبا ورکوٹ خیمی تاوی تستخبون حا جتن سی بیامو میس په بیانو میں شپکی یوم اسوأنکم یوم سفرت مؤخت سفر تاسو کېن بیغه پجی خانه بدو شو او دغه بلګړې بسد ځان او به یوم اقامتکم او پروس د اقامت تاسو کی او یا په یوم منزل د منازل او د سفر کی یا په منزل د منازل دا سپر او د کی ناز ومن اشوا بهہ د ورلود د دې سارونا یې نه وراي په دې alamat من برابورتك من كل امت دا ار امتنا شهيداً گوا او اي گوا سوكتين هو نبی ذالك الامت دا نیکانو دا فاربا بيگی گوا ایور كي پا ایمانا او دا کافر دا فاربا گوا ایور كي پا کفر او قذا اي جانا دبانه اجماع دا مفسر او ثم لا او بیا به اجازت نشکولې دې کې په وزر پیش کولو کې الّذین آمنوا کسان دا لا چې په کافر دی اا اولاہم یُستعتبون دې استعتبون معنا بننن وکړه استعتبون څه معنا طلب بنقری شی د دوی ناروجو رضا دخلیدا کول رضا دخلیدا ان شته چې خدای کی الله په کوئی وَيَذَارُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ ۚ هَلْ كُلُّ جُبٍّ نِي رِجِ أَغَ كَسَان چې ظالماني عذاب عذاب جهنم وويني نَفْلَا يَخَطُّونَ هُنَّم ويږي کنا نُشُطُّ پنیشې رځينه باده توخون زمي ویلو ته دکراتي قبل ان يلزرون قبل الدخول انا بدويته محلات پرې شولم بیره دخولنا اول نه وي وي ځار الَّذِينَ اشرک و یی کی کنه او چې دې شرک راټینا کړی شرکان شرکا هم عاشرکان خپل چاګبو دان دي شايفین دي دروینی مقالودی بو وی د الله او جناب کې پای التماس کوي دی من کمنه عادت ته سپک شیدلګ سپکی گینه ها دا رحم درخواستی په تخقیق ته عذاب کی قالو دی و چې ربنا اے پروردګار ته منګا هاولای تقا شرکا و خدایان ز منګدی الذين اغا خدایا کنا نجو منګه ندعو چمن برابر بل من دونت نم ازاد وی تبرکا ود پمن کا ازاف نم وی ت ورکا د تخفيف عذاب دي کړی هه نفعا ک علیهم نسب العذاب را او را پیش پکی او را پیش پکی او را پیش پکی او را پیش پکی شران. شران طبینا چا انکم لکان زیبون چا تانسو قدر او جنلی او را تانسو که د کرده کده رخ پل خوایشم کرده رخ پل خوایشم کرده او اللہ پا پوی جوا الکو بی با پیش, پیش کی, کی پیش مانا را ایل اللہ یو خدایتا یوم ایزن پتا غرز مانی اصلا ما یعنی سمان ان دیان چې مونږ تا دې یاد دا مونږ تا دې زایي فتقه دې دې صاحبې دارې چتت او وللعنهم ما كانوا يبترون او غائب بشریت وینه اگر چې دې کم جو جوکینو چې ان الاسنام الاسنام تشبه ولقو الذين كفروا پرې شرادا ان وكسان چې کافر دي په الله او رسول باندې او وسد او دي ان سبيل الله <تصفح> د ویګي د لارې د خدای نه خلق را مې نکړې دي نو هغه مخکنيچې کم شو د بل ابلان شو نو زدنا هم دا ولاله یتان زته کومه مکرانچې ته چې کومه خبره ته ضرورت نه کړه په بزا بالکل نه چې تلته ته ضرورت دي زګا بیا مره دي چې سمندر شیخ فردین رازیدی کنیدی چه ده خدای ده کتاب را گران کتاعت نشت چه ده بحقیقی طوره خدا خومنگا بس اگموشن منیاخرواش باکتا گیا یوی زیدنا هم نو اولنی الَّذین کفرو دا کمگونا شوا دا دولاشو و صدوان سبیت اللہ خلقی منی کنی دلانی دا خداینا دا ادلا شو نو زیدنا هم عذابا نو منگو تزیادی کو عذاب د پاسده عذاب ولی یو دولان بل د ادلا په ماکان یو فشدون تخریب کاری کوله او الله پخوی وره او م نه واسو ا بچ مونږ را دېدار کو مثلا ډېر احمده مخره یی تکان سره وی ویفي اگر چې دې دا کی حاتمی اسم یو بل خبره کړی دا چې هغه مخکنی پیغمبر کې او دا, دا ان دی انسان دی ریکه وای انسان باندې بلس اندامونه गवوی دا ورته وی مراد څنګه دې دا چې شی اته مه شمتا سم وړي وي یدا شراروانو دې مویدانی نو هغه چې دې نو هغه ده او شابر پد چي پر نه به دا مسله تاسو وینا نه تاسو وي اے مته به زګوري ما په دې غوګونو کې خبر اوګه مې دا څه په زوره زور چي به خو یې دا مسله څوره مګني زه طالبانو ته چسوي هم په تاوی منی او ماته خبر نه کوي په دې د پر د ارغبه چې په زوړ اچووالې د میراث سره څه څه درته ما یاره کز کوم شې و ما ان دې کون ځانې کون کړی وحاتینا سمته په دې کې ما وایي ځانې کون کړی کون کړی چې اودنه نکله په 5 و کنا بیا به دا خبره ورې دې نو بیا د شاګردانو ځه دا فکر کوم چې لوې چې ته ضمانه کوم بي دا څنګه یې دا اوس بیا تاسو څنګه هغه ته ویې دا څه واخیاو بیا د زنامه ته یې اتمه سم دا خبر ډیر رځه په چس باندې ښه دا په موخه دې د کډی کړي نو حاضر دي وجنه و یو من بسو او په کوم وخت چې موږ غابه دار کو چې کله ومتن په ار قوم دې شهیدا کوا عليه عمرت وی اولنه مسله نومه جواب پړي چتون کې مسله ډیر احمده دې تایید کړی کوا په دې باندې مې انفسیم دا نه پسونه نه هغه لس دسترګي دي بل سن دي د وخت او يو سرمندا او بل جبل داسparagraph دس هیوږي دسترګي او بل سن دي وخت بي دي دغه ګن دي دتشو یو پهل سرمندا او بل سره دغره جبل نه سرمندا مو ته هغه چې او وجه انا بیکا شهیدم علی حولا امم برا ولغا وطدی ددی ددی نماذمیږي ا څه ددی نماذمیږي چسپان یی تعالی ترجمه ده تک دیګه جوجه انا من برا ولتا شهید بدی باندې رسول الله دې کړه هر امت باندې خبر علماء کړی من مدیر کړي د پتا باندې کتاب قرانيږي ته بياننن په یګي ته بيان شته وي هر ته بیان دي هر بيان ته بيان نه ناتو زیر بر کوم کې دي ان الله پیګه تا آیات مبارک چری جامع ترین آیات په قران حجیم کې تدینه بندښت تدې وځنه ټول خطیبانه په خطبه کې وی کنه دومره جامع ترین آیات په قران حجیم کې بل نشتا دا جامع ترین آیات عبد الله بن مسعود وایو پیګه کنا چې تدې تا کنا د دې جامعیت تو جنات دې چې الله قرآن عظیم ته دې بیان ویلي دي دې بیان یې وتو دې ولی ویل دي یږي کنه دې بیان یې وت په دې وجه باندې ویل دي چې دې کې قر دینو کې اکر صدی مکمل ګیر کړی درې پکه امر لري درې پټ نه ترات چې احمد دې ټول دین ګیر کړی دی. دی. او بتا دا والله داشه او د ډیرو حضرت ابن مزون وایې موصوم ته په کارو ده ډیر واقع ته پروتل نه بیا یوږي په نظر روز ته حافظ څه دی ایمان په راسخنو وی خپ په ثابت نه رسول الله تعالی حضرت نظر شو کنه ما چې وته وکړلو خدای په دې ټول خبره کوي ابي قد قربت زمای ایمان پدي څو ازمای ایمان په ځلکه رسول الله تعالی لمحه حضرت احمد عليه وسلم دې از دې کنه عثمان ابن مزمون غدري دې سري جنته البقيه دا جنتل پکې چې مخبر شو د ناول مړي پکې دي دا غره دې دې په نظر اسلام د جنازه کړی دا هغه سړی دی چې حضرت سره یې وشه یو ورشه دا غرو دا څو دی وی یې غرو دا غټه ماواله دا غټه ماوال دا سره ګټه نه راځور کنه جټه نش فراغې شي هغه غټه دې دا فقط چې کنه د تبقې جنۃ الفقی ندوی بکی ولارکات دی وی دا مخبره د مدینه منوره چې دا کنه صحابه 10000 صحابه فقيه 10000 او نه ده چې دا کنه دا دې د فقيه ولارکات دی ارکات دی ورته چې دی کې دا غنی منی ولاړ دی او ته دا غنی وی فقيه ها او صلیب فقيه کړی دین شوبل فقيه دا غټی نه غټه چې راښتا کنه نو هغه د ارتاتول له ارایو چې قسم په خدا دی چې ما دا تک هیڅ پی نه دی چې حضرت مبارک لي بلی چې غیر او عايشته خاطر او عايشته هغه قبر یو دی بیا سحابهوی ته ویل چې سو اوله مبيحه قبر اخي او بلکې شوک زما د حری بیتونه مرشکل هغه سکوم هغه او غره نه پټیکه دا ډېری برېټن شربو ورک ابن النبي صلی الله علیه وسلم خدای له سناشتو پټین کې لاوې په مری پکې دی, دی, دی دا حضرت دیو جنہ خدای شهاب بن مسعود نو دی ویچ واس بیا چې حضرت بس نه زمایما تلل کې دی آیات راسخ کو دې مسمت هم که نه تنه سره شرمې ایمان زماره سخت نه وتا اون اون پدیکر بواکن عطول موڑی کدیلی خواه دیر زیاد اکر شاید نزکو خدای پاکوی شئ ان اللہ حی امر شئ بیشک اللہ تعالی امر قی پا حدل یاو امر قی دین پا احسان احسان بانی امر قی وارگ و ایدان از القرباق ولا امر كيف وقولوا خاوند قربا حققه चल के मफूर होरी महसूब थी व इताइज अल قرب حققه कामा की सूरती ए की सूरती व आद अल قرب حققه आते बेबल को तसरीफ देकले पपला और कुरान د ننخه چون کله جامع ترین یاد دی نو پټې د خو خلک پکی لګي او پټي وخه لګم لا دی ښه نیر جاته چون کله جامع دی کنه نو تاسو ته تا نه او وین ها ورک او خدای پاک منکای انش بخشا د بههد کارنه او تمونکرنه د مونکرنه الله منکای پاده جي او بګي الله د بګینا منکای یا رزقكم ده حافظ الاشياء استدا الله تاسو امر کوي په دې ابي وهاس کوي يو نسيت کوي په اشياء استتو لعلكم تذكرون د دې لپاره چې تاسو نشيرت قبول کئ نو په دنیا او اخرته په دنیا او اخرت کې به اقامه شي نمازې چې دی کې اول نه امامو دې عدل بدریکスメ دي طالبہ عدل معنا لا تسفیہ تسفیہ دی <تصفیح> او عدل بدریکスメ دي یو عدل دې د نفس سره ویږئ او عدل د خپل نفس سره شه یو عدل دې د خپل نفس سره امنسو ویږئ او د بسره ځه قوت بین الظاهر والباطل تصویه ده پا مابین او ده باطن ظاهر او باطن یو شاکا فیگی بر زبان لحل لحل درد رس باشد سمم ایتو باطن کافر و ظاهر مسلمانی چفو فیگی کدا سنده آتا قصیدانو ظاهر او باطن کی تصویه او قصیدانو ظاهر او باطن کی تصویه او کسکا او بر بر زبان یا سو مت پیدا وو درد دل یا اے تو باتیں کا فیرو مسلمانی چکو بر زبان یا سو مت بر زبان نتو نہ بر زبان یا سو مت پیدا وو درد اے تو باتیں کا فیرو مسلمانی چسو تاخه ظاہر او باتیں وڑ برابر کا داش دیم چې دې کنا دیمه ابل دا سری عادل شدي عادل دی د خدای پاک سره العدل مع الله حضرت سری را تکو د خدای په ماموراتو اوشتنا د ټولو نوابیو دا خدای سره عادل دی د معنا دی کچانه په ماموراتو اوشتنا د نوابیو نه دی او بل چې دې کنا درهم چیدی عدل دی معا الناس صدی آداء و حقوقهم على حسب مراتبهم آداء دا حقوق دا خلق دا وحسب دا مراتب دا خلق ملتاق شیر جی نواز او احسان دا امو دا عدل کی پرے کس مو ماتا احسان دو کس ماری رادی یو احسان د خدای سره دی الاحسانو څه دی الان احسانو حضرت فقره تفسیر کړی دی انتم مدللا کان اندک تراو فیلم تکون تماو فانه یراکا احسان د فرې عبادت کې دا دی چې سړی عبادت کوي چې ځو خدای وینم او کدی مړه دې دنی سره سدري نو دا پوچومه دی اول مخامد مشهدی دي بیا مقام او مراقبه دی بس دا إحسانا با عبادت تقضيكي أو بالعب بالإحسان چدي آغا ما عن ناس دي آغا دارا جسدي أنتو حب لن ناسي أو أنتو حب لأخيكا ما أنتو حب لنفسيكا ستبدا خفل رور دفع أغشي خغني زان لأغشي مقاشر قد آسين دروڑ دا پانا با آگا شیط خگانی چرا زان دا پانا خگانی او بل چه دے کانا ای فتا ترین ای تائی زر قربا چخمیں تخطیق کرو او کنا ورکول دی زر قربا زر قرابت تخبل حق پا ورکیل کبلا یارتی پی داغل او من گی دا پحشانا پحشان ستوی ما کانا قبحو خوز واہران علا احد چلاگی قباحت ارچا تخکاری دته دتسوویو دته فشاروی منکر ستوي راضا مونکر دته وي چې د عاقي په جواز باندې بېګي کنه د عاقي له شرع او اهل عرف متفق د عاقي په ادمي جواز باندې شرع او اهل عرف متفق یعنی عقل مت سوي طبيعي وي او رضا او شرع مت طبيعي وي طبيعي او جائز وتنه وي او د دې په مخابله کې صدې د منکر په مخابله کې معروف دي معروف دي ته وي چا هي ته عقل د حسن اسلام لته او بغيه بغيه ستوي ظلم توي تجاوز توي ظلم ندا دا صدي او نظلم چدي او ظلم بخص مري او صدي او ظلم معلنا دي چه ان الشرق لظلم عزي او پل ظلم معل مخلوق تي چه ظلم پا لغت کی وضع تشي پا محل کی او پا شرية تسرف پا ملتا غير بغير دا ازن دا غير اي دا بغيه دا مزر چونګې چودا هنرځي د چته بیان ویل ز عبدالایب المسعود وی چده ته بیان پدی وځوي مزه دیو جنمنګم پکې او پټې بیان او قداشه برې خدل خان دی دا داسې به خو د耶路撒لې نشه ښه او ګلداش خان د دا داسې جامعیت کې داسې دا تل دګنه دا دی یو خدای کونه چې بربرګيري یوده خو چا د مخکنی ته فوی یا ایزو کوم لعل کن تذکرون او او بس راځه یا داسې دا کار او کوه کا سلام اهلا تعلم کچې دی ویبا دا نبی دا داغه پیغمبرانه او دا هجرت مبارکنه مخکې ویبا چې کوم دیرا ولکه درې دا قوم په د کوم سره بیت او ستانه قائم لاستهونه ورکو پسن او خلیبانه په با. ځکه خو یې پیمانه کنه قسم به په خله زما خپګان سٹا خپګان سٹا خپګان زما خپګان که زه گیر شوم ته به مخلاصې ته گیر فيه زبه دي ما اکه زمور شوم نه ته می میراث وړي کته مې شزه به دي میراثو دا داخل دا پكونه دې د څه دې د علم او د کسانو تبع اله پاوی اله پا په لوی حیثت حلیف القوم دې ته نه دا به زه کارو شی چې دوی به په هغه کې دا کومبو نو دې کوم سره به حل کړو نو چې دې بل کم وبل به بیا مو ته نو چې سره دا قسم ماته دې او دا هم ما ته وایي حضرت کې وله مو جوړ کړی دي چې دا وادي پما خوف وو د زوال ایمان ده دې کې خوف دې خوف د زوال ایمان ده ګېری شي چې ما دې نه ځای لشم د یک خوف ته زما دې باندې نه کوم نه قشري مړ دم معنی نه لشم دا ته یو ځدار دا اندې مان له په دې سره کوي مضبوط کو او بیا هیڅ کم دې نه شکه ای بیا دا ورکه ورې کې بیا هغه بوډه چې او اور تا بانتساد مطلب موږ ومنه دا په مکم وازمکه یو او دا چې دې کنا او دې د دینمو خرقه خرقه مله حمقه مو نسح مقبول دا دې رفیو وقفو ناغه به صاحب جنکه راوست اوه بتي بي لدارش هغه چې له کنده پومبه دا اوريشه هغه بهوري شل او بری شل هغه نه به ترونه جوړ نو چې دا ما ذکر به شو کنه هغه نه به جام هغه به فتې فتې کړه پارا پارا ده او ترونه به ټول بیرته خت کړ تاسو مکه یو او بیا یک هغه به دښ دا اخی په وقفه فشار مکیږي دا په وقته تو کوي او د دې په جندل راځي تر دې چې دا چې کارم کوي نو قسم ګوره دا واه د په قسم مضبوطه شو کنه شو او چې په قومي بیا متاګه سره ما تکرنو دا دا سند تر کړپ نو که زمانه یې غپړی پړی دی وګړو بیا یې رغک بیا یې مات کوه پاره پاره ټوټی ټوټی بدایو یا چون کټرون کې تازه اجنبيو هون دي دي د راتلو صالح تخکاری د غزني کې په بړجه کې شته دي نه مزرکه د بیان کو وا اوفو او تاسو وپاوګئ بیا عبد الله ازي عادشه دي د بیان د ایفا او لاحتي او بیان د مزمت نقض الحادي وی اخبار پکې دا و چې تاسو ماول کرے با په پول کې الله وما جئذ خدای اذا عهدتم هر کله چتا سوادوکه اتا ثم ماته بهگی عهد او پیمان ها دو پیمان وادی م ماتبه وادی ته ایمان وی وی قسم پکیو کنو قسم پکيون زکوته ایمان وی ایمان قسم ته وی کنا بعد توكيد ها قسم مضبوطول زاغه وقسم نو او وقت جعلتم الله او اللہ تاسو ګربو ولیدې پریګي کنه علیکم په فلزان باندې فدی وادیه په دین کې قفیلا په کې شاهد ولې قسم دې په کړې دې کنه ان الله یعلم الله پاک دې ماتف حلو چې تاسو کوم او وعده ماتوي نو وعده ماتوي او ولاته کوونو تاسو مکه کېګه په ماتولوده وادیه کې کلتی کل مراته اللي پسند اگې خزی ویګي ریتان بنت صادد آه محبت چې دی بمات کو او خراب دی کو محبت چې دی بمات او خراب کو غزل ها ا غ پومبا شعر دی بریښلوه ا غ پومب چې غ بریښلوه مو دې یو کړی من بعد قوتن فاستا مضبوطیاں دا غینا ان کا سا طاره طاره ټوټي ټوټي ټوټي ټوټي به کله باګه به او اللہ پر گوئی چې تتخیزون حال کونکم تتخیزون اداسی حال کی چه دا سنیسی ایمانکم قسمون اخبل دخلا ایمانکم قولی ولدی و دخلا مقودی سعنی دیت تتخیزون چه دا سنیسی قسمون اخبل دخلا مکر و پریب او دوکا دوکا و بینکم تخبل ما بین کی ان تکونا ان تکونا امتن کانه یتابدی ز قومه تون نو پر دی کنه ها لئن توجد قومه لئن توجد قومتون چې موتو چېومت هي اربا چار دیر زیاده وقصر دی من امه د جماعتنا لکه نافه سره د دشتي جوړکړه ان ما یبلوکوم الله به الله چې کله نو سکي او امتحان کوي پتاه سو باندې به یې پدې فدی وادی ولایو یقینن او یقینن الله په بیان کړه لکم تاسو دریوم قیامت ما تنت می تختلفون چې تاسو کوم او ولشو الله او الله اراده کړی وی ی جعلکم امهتوم واحدتن علی طریقۃ الاسلام لیکن الله ګرکی من یشا و یهدی التوفیق ته هدایت ورکړي من شاته او تاسو نو سوال او راضا د توبې خو د تمرکز هم ما کوم ته عاملی نه ولا تد تخیزو د ساده د تاکید د تاکید ولې خدای کوي د شما د اهتمام به شانه ساده هغه د دې تاسو مني شه ايمان کومه وقسمونه خپل خدا او مکر او فریب پک بین کوم خپل مابین کې پتزللا قدم منتقبه رسول کې کېږي څلې واده مضی کنه کې دي چې تیمانته نه زموږ دیمان دیوشي او دی په خو ډېر مرشي په تا जिल्हा نو قدمون قدمه دلاله د اسلام نه یا دلاله پیګي باندې شبوت حه پس ته مضبوطی یاداغې نه پتر اسلام او د السوء ا تاسو به سکه دیا بدترین عذاب بما سودتتم پس دا د مانی تاسو خلک ملکي دي الله د خدای نه ولی چې تاسو ادمه ته کړي نور به ماتي کړي به ماتي ها دا خلک من نه کړو او پېښوي دا, دا آو عذاب عظيم او نه تشتم تاسو ما خلې کنا او بیا عہد الله او وعده خدای سمنه کلیله چې عبادت خپل خواهش کې او خدای حکم دې بره او دا کوم نه جیم داد دی په د ملو په هرڅ او ثواب دی دادې جو او خیر الیکم كنتم تعلموا ما عندکم اللاوی اگر جستاسو په نسبانه کوم جدی د سامان دنیا نه پدو د ختمي دی یفنی ان قریبه کدا سن دی دا حبی او ما اغا ثواب عند الله اغا میا متنه چې په نسده خدای دی نباق اغا دی دی او ولنن جن الذين اومو بيقين کو حقا samt sabro pe ke che sabr pe pahpal wada kade ajrahum be ahsane ma pe ke pasard de kulli sawab ta ahsane sawab sara laga wa ta amal sara laga wa likada kada umran la jin um jab jab jab yubla habrakat wa بډې کولی احس په بي بي احسنه ثواب بما په کولی سلام د هر عمل کان وي عملي چې مو د حسن دي او ثواب احسن دي او که احسن وي نو که چې صبر کړ اجرهم بیا احسنه برکه بکلی هغه عمل چې دې کم کړی دی مده را کې با په اسم تبذیل په معنا نه د نفس پیلي په معنا به د حسن چې وری فلشي مې مې من عمل صالحن چا چ عمل صالحن من ذکرین مر لديكم صالحون استه او هو مؤمنون او خانن ورکړي په دې چې په دې شين د عمل کې موحد دې کړي نه خدای یو غني کړي نه کړي ورې ورلا کدا ني دا ته دې کړي چې دا ني نو بیا عمل له جبر سره دشته الله تشوا فلن خين له زبر ژوندۍ ورکم دتا حياتن طیبه ژوندۍ چې کده لري کلی چاغه بسي چاغه قناعت په تقسیم ده خدای او حلاوت فیل عبادت دی خند دی اللہ با یاد دیو صدی حیات فیش سبا دی دا اتمینان زندگی پیگ دا خودے پا تقسیم بانی رضا او حلاوت فیل عبادت دیو یادر ای خان دا تالی مانتو میتو اتو بیدی دا ممبر دی وڑی دوریم کری دی مقصد گورا چکلا اے زاقا حلاوت الیمان رضی باللہ ربنا وبرسلام دین و محمد النبی محلاوت چھ دیکھ انا ملالکاری فمی ارکاد کیلی دیکھلی ری چھ حلاوت خند عبادت کل پیدا شونو دابا بیا نزی گواری دابا دا دا بیا نزی گواری دابا بیا نزی بیا نزی گواری زیلکی جینا او نشبات دینا پنونو والارو خند عبادت که خند پیدا که خند چھ سڑی پسترکی گینا اون دې په مشهرت دي په چې فن ور کوي او چې دې پات کې کنه نو بیا دې په باندې جون تراحې 18 دا دوه چې دا حيات ته ویل باندې چې کله مال <سؤال> دا ما دات څه دې مال <سؤال> را کوته خو بل نه ور دي غري ازمون ګسر کې نه غري تک نو په خدای کې ګیټل روزګورې او قرب مونږ بیا مونږه لاګ ولای مو کولی چې څه بناڅک دارې وړه چې غیره زمونږه او ځکه چې په خلو او کچزه ته مې ما ته قضاې په دې بس نه دي خو په ادوی زارې په له خو په دا څه اثر کې دغه لیکري سټوډ فن لیکري اودان زمونږه کمال نه دي کتاب ورکرته دې دا یې د برکت ته ورکرته په متکاشری په ځان ارضا حيات طیبه تا معنا دېږي پیګید ارضا په قسمت ته خوده حلاوت ته عبادت د بابا مبارک باندې کوي ابا معنا دې چې دې په مادر دی او غفر اللهم او او موږ په دغه دنیا شو ناویا بلن حیین له حیاته طیبه دنیا ولنذین معهم اجرهم تا اجر دې دې کد نما تفسیره ما کوي عملو الله وي په ځا قرات القرانه چون کې د عبادت دي نو د شیطان کار ورکې نو چې قرانه دې بین وحکم تعالو صلی الله عليه وسلم دې چلار شروع شته پیدا قرات القرانه هر کله چې تلوله قرانه یې ویږي په کې موږ خپل استادان نه خبر روان په قرانه تعالو صلی الله او زکه چې دې سره دا ما ونه څوره ز خداي ته او زکه کی بندگی کی دا بندگی کی په دا یزان قران اتر قران ارکل چسو تلولي قراني زملا نه در اقته قراني زملا به تلولي یعنی اراده ولې زکه که درته دې اختیاري دي هر په اختیاري مشبوق وی له اراده دي نفس تہیذ بالله نو پناواله من الشیطان الرجیم د شیطان مردود ده رجم سمونه چپا ته په دلعنت وشتهل شي وي دي کنه علیک لعنت الایه یوب دین باندې وشتهل شي وي دي کنه دي فکه څومره شو چی وشتهل شي وي دلعنت چی وشتهل شي وي دلعنت انفو تاکي سردا شیطان شي لیس له سلطان نشترل در پر تسلط او عللذین آمنوا وکسنوا باثی ایمان ورودی ما دارب تیم او پخپل پرودیغان ی توکلون پر سکئی وای کی او وسا وسا اغلسریم ددیاقینو انما سلطانہو چکنن هغه پک کنا او سلطان او غلبد دالذین دا کسنده ی توللون هو چاغه دوستی او دد سره دوستی جوړه کړی دا هم به مشرکون اما اگر سنت دی په الله پاندې مشرکون شریک نویول کړي او غیر وستر ګړي وې نه بدلنا امر کله شمنګه خدای په کوئی بدل کو آیتن یو آیات ا د هغه په ځای باندې پهل وروډی کوم مکانه آیتن په زیاده بل یا تر یو آیات په دغه یو حکم بوزو او په حکم راولو دا د ظالمانه او باقی دا جمله معترضیت په خپل ما بین کې قلنا هو عالمو خدای عالم دی په ما په هغه حکم باندې یو نزلو چه اللہی نازلی که مخکنی دی که وستنی دی نو مخکنی دی اگز زمانی سر موافقو وستنی دی بلی سر اوز موافق مناسب لکه داکتر نسخ بدلی که نو قالو دی وی داد آغد ازا جواتی و ازا بدلنا نو قالو دی وی چه انما انت مفتر بے گی تخو دزان جو لہون کی والي دا پر برن پر نیو حکمونه بلدی نن بلدی هغه جو راځه جوړای کی کده خدا حکم خدا میولین دي مال اخسرهم لا علمو فیکي اکثر بينت نپیگی مصلحه الناس هه مصلحه الناس به نپیگی فیکي بس رضا ومن سخ قول دیو حکم کی او پراستو د بل حکم کی یوم قول بن ناس قول په دې کې جعفر کي پیډی دي نپیگی قل تو ای چې نزل هو ما زر نه نه دي جوړ کړي دا پکم رد, رد دا, دا محترم نه جواب دی ویګي چې ابيګي جوابا عن قولهم چې بل انما انت محترم پکداي جواب دی قل نزله نازل کړي دا, دا قران عظیم ویګي روح القدس اغه روح چې متحره تخلي ذ ګنا نه پاتې پاتې چې کنا روح دولی ویزکا دی پا آن اشیرات لگیچ پا غیمانی حیاتو القنع نا روح پانی حیاتو البدن وحیرو دی کن من ربی کن بالحق پسیدت سرا ادا ندید پارا یو ثبت الَّذینا نا پا سر نا پا نزل پا نزل پا ندعا صدی مطالب دی ندید پارا جسابیچ آن دي ایمان رولی دی پا ایمان خب و ایمان با نسابه چی او خودن و بشرا لی المسلمین او حدایت تداملن تراخیر پوری او زیر والکون که دی مسلمان د تا دا خدای دا جنت و در ازان ولکت نعلمو دیجی کم دی اوسره دی بیگی الازی دا قین نسرانی اوسره و مکم معظمه که نسرانی نگو خل شرک نکو نسرانی قین نسرانی و دوی علماء ویش دی جری بالعام بلعام ده او بلعامی نم ده او بازی ویجی ده دن نم چه ده کنا دا صدی دا مقیس ده نمی مقیس ده او خیر او دا غمجنون نم گره کهست ده دا مقیس ده او یا بلعام ده او دا باقرس ده او قین نصرانی وطا قین نصرانی سمان قین منصر الوار الوار بیجن الو الو اوصمنه کا چته تکا شری دی نو نابر سره امه تا ورته کلا کنه دا هم دی وی دا قران ایجم خدای د نن دا خلیه نصرایي مخده وی چې اګل یو بخو عجمي دا په فارسی بیجی اغه فارسی ویل او دا قران ایجم فاربی دا اوربې په قاسم اورن عربي مبین د ککمه یو دا دغه مقدمه کې تعتبی دي نو تحقیق باقدا کې وګورئ عربي مبین دي ذکر خدای په وی چې ولقدنا او تحقیق سره موږ پیژن موږ پیږو چې انهم یقولونا چې د اهل مکه انما يعلمه بشر چې تعلیم ورکې د قرآن عظیم د بشر انسان چې واقع نه ما واقع ته کېند اولا پا قویو چه لسان اللذی جب دا اغسری لغت دا اغسری يلحدونا چه دوی میلان کئی اغتا ربتا او نسبت وحی اغتا ربتا کئی نا دل حلدن معناہ کنگا میلان کئی او نسبت وحی اغتا کئی صدا آجمی دا آجمی دا آجمی چاہتا ہوئی آجمی ایتنا آجمی ا جمی شریه تا تو بتا سپیش کتاب انا ذا اوه اذا اوذا قران لسانن لا جبه او لغت عربی مبینه ده چه بیل ده ده آگه پساحت و بلعبت و اعجاب اللہ باکوی چه ان اللذینا بیشا گاہا کسان چه ایمان نرودی لعیات اللہ بایتون دخده لا یحديهم اللہ هدایتو تا اللہ پاک نکی اولا حمد عذاب نلیم او تجید پان عذاب در ناکتے چه ایمان نرودی ناللہ باکوی تتوفیق تا ہدایت صبر کی ولی تتوفیق تا ہدایت اچھا تبر کی طالب تا ورکی طالب ایتا اللہ پاکوی انما یفتر الكذب اللذینا یقنان چھے کم دینو زان جو ری دیگر انما یفتر الكذب یقنان دزان جو ری دروغ آغا کسان چیمان نرو جایات اللہ مولایکو ملکاتبون او بی دروغ جن دیچے انما انتا مختار بی دروغ جن رسول اللہ در جن من کفرد اللہ ی زالمانو چې کم دینو کې کافر دی د شخص عمار ابن یاسر یو عمر سي یو یاسر دی پلان دی او بل مرده فته شنو مرده دی شنو دی ثم یعن ناس دا درې ورچې دي کنه دا کافر وو مجهل او دا سر پکريخه نفله او امركم یاسر اغه ویل من کو زکه مرکو چاغه د ایمان نه نه کړی ده هغه مرکو ا بیا شمایته نه دی دی چې د ایمان نه وګرځن دا نه کړی ده لا دا صالح شیدکان ابو جهل دتوبو خانداوسته د دې وخت په او په بل وخت په کټګوري وی تراله اواغه په خانیت یوه ډېره فرات کو بلته دا, دا, دا هممن باندې وشلو نه اندکه سی په مازو وشلو لا د ایمان نه څومره یار دغه هم برکا او عمر نیاصر چې دا موږ وکړو عمر سي خپل دا هغه ته وی چې کلمه د کوفر وایي راغو پیل وی ویله عمر نیاصر دا د دېته ور پرشانت ورته کولی دا یاد دا پری دریو خلکو خبر چې غوډ بګیږي دا هغه چې عمر نیاصر یا عمر ابن یاسر کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وداغه د غوخی د وینو او د رکو نو ایمان اخلي شوي دي ملي شي کړ دي رسول الله خپل صحابه وګړه درجه مو تعلمي بيجي او فچا ته نه وی کنه یو مونږیږو مونږ خپل murid را تلکه متبمانه مشنه دا المجا د پپکی کدا سنت رسول الله چاته فلمي اس پره مؤتبات خو د شه ابي معلومه وقت نو وطنک پرښین هغهخه بس پرې کې عامه نياشر را او دې رجونته په مشه ما ته دا کار او شرو او بس ته که د باره ده او دې ته کلمه د کو پر وې او دمانه شخت کو لمه بیا وشروه اهدایا حضرت ته دې هوته و نداء کرا لې نداء مګر څو من کفر بالله څوک چې کافر شبوخه دی ییګې کنا څوک چې من کفر بالله څوک چې کنا کافر شب الله اورابا نیم با دي مانې شي فسته ایمان نه د دې لپاره سخت سزا ده عذاب شديد او لهون و عيد شديد عادي وخت الا من مگر اا وسوک مشک سما په اراده وکړه چې دی مجبور شي په کفر او قلبه لیکن زلد د متمنن برقرار لن پر قران دی کنا دی په ایمان سره دته بدله من شره لیکن اا وسوک چې کوله وکړه کوله وکړه بل کفر په کوبر صدرن سینه یا قلبن یا سمانه کفر چکم دے خب حشا لے قبل کو نفعالیهم غضبون تجوی بر قهر خدا بندیوی و سب من الله و لکم عذاب عظیم و دید فارب عذاب ذرناکی او ذالکا دا غضب و غذاب چلے یا انہم ستا الحب و الحیات الدنیا چلوی ترجیه ورکتا جوند دنیا تا من الاخرہ آخرت باندی و ان اللہ لا یحد القوم الكافرین اولا توفیق دی حدایت قوم کافر تنوی سلو سپت دادی زارمان و رالی اده پینزم سپت دی دیفی سلو رو اے ویا فعليهم غدبون یو من اللہ ولهم عذاب عظیم بیم سپت ذالک بئنهم است الحب الحیات الدنیا درم سپت علال آخرہ وعن اللہ علی اہنی القوم کافرین سلو رم سپت ولی خرمان دی حدایت نراغی کران او پینزم اولائک اللذین داکسان دی طبعاللہ چه اللہ محر لگولی دے قلوب ددوی او پستر او پسترگو ددوی بلدہ اولائک او داکسان امال غافلون امام یرادو منم چه کم شیئر ددوین ایرادا کی کنبید آگین غافلن نبید اللہ جرمہ یقین خبر دا چه انہم پیل آخرت دے چې دې پخره دې خپل خاصرون هم دې وتابان یان دي پېښ کنا دا ربکا او بیا پروردگارستا للذینا نه پاره د هغه کسانو حاضرو چې حجرت کړې دي مم بعده ما پچینو فاستا دینا چې دې ازمایل شیو په مصايب او په مقام اعظم کې چې دې ازمایل شیو په مقام اعظم په مصايب او په تکالیف وو مدان کسانا او صبرو سم بجاهدو جہاد کړی او صبرو صبرې کړی دی ان ربک من بارها نشته پروردگار پستا دی درو شون نا کم کم دے? حجرت, جحان, خبری دی ها جہاد صبر درې خبرې دي دا څنګه کې درې خبرې دي ما کې لا غفور وحید لا غفورون مغفرتون کو نه ونیله 파را او رحیم دی چای تنتکه بکخې لسه تو په باور کې یو مته آتی پاک مورزبان دی اوس کو یوما چې شراب وش نفسن ار شخصو کله علی ندې وکړه مسلمان دی او کافر دی پس راځه او فوق چې د نفسې نفسه چنګې به کنه به ته جا دی لو چې غوفتو غو بکې ته جا دی لو چې جګړه بکې ینه غوفتو بکې ان د خپل نفسنا او درو دبلنبسی و تسکتو عن غیره ها او آیا مرگریه عن نفسی آن او تسکتو عن غیره ها دبلنبسی کل چپی پوبل چاکی با خبرنکی نفسی نفسی چکی وی نا معلومه شو چلیر سختی دا کند یوم ایفرو المرک من اخیه و امید دا کند او دا دیو مانا او توفا فلو نفسی ما عملت او کامل بور کشه ار شخص ما عملتو دنه دې چې کني پیو هم لا ایز لمن هغه د دا مثال چې دې پنځ د باځه مفسرینو خاص دي جمع خو نه عام دي عام دي او پنځ د جمهورو خاص دي چې دا صرف په مکی معذمی په خلکو پورې متالک دي اوا غږ دې چوسو چې چې لسکا دا وکاله فلګره را دي په کيم مرداره او په دې د ورځو پورې تا ته سده داکه حدیث په دې مسله ډک دي دا هلته د وی طالبات ته پورتي وي تاسو ته پورتي وي او دمه نه حدیث ډک دي اوکه هغه باندې ته ډیره خبره اترې دي علاقات نو دا وي خاص په ځای باندې به یې نه دا خاص ته په کومه کوي مگر بلدا او ولنا بیانې مثلا قریتان پیګي مثال د یو کړي یل د اهل او کانت املن تن چې بيداپ امنه امان د ارخوب نه دی الهه تو کوریشن الهه په رحلته شته ای و شې نو صحوف دیو ته اچي عزت کا دغه بیت معظم د وجهه موته موته ما انتن بیګ او سو په آرام اسودهانی اسوده والا او پاران خب اتمینان کی او یعطیخا او راضی و ترسقو حارزت دی رغدن پراخا من کل مکان من الجوان بالاربع دار مکانو دار امکنو اربعو جاوائنو ہے دار در اپنو تمیوی راضی راضی و تکن راضی دار سرزت چه حیرت که بواقیش اے دار در تجرگان چلی کم دار دیوی پیسی نری اگر سری نخ را بیشی اته دا چې چرګان دي او چرګان د د وخت ناردان دي وخت ناردان او بیا نه په وخت کې دا خو یې کومندره واه حدا هغه نه ډېر دا به ویږي دي کنه انګور دي او کا هغه او کا هغه مالټي دي ارټي منځوانی شي ان باندې چې څو ګورې د دې ځکه په شان غوښتي دا نه د دې کدو پچا کدو بیا ته د پرې کېم پرې کې جوګ دنه په نور ده له ابنانه راځي دې میوې ته له ابنانه راځي په خاړه دا د طوې ندي راځي اوبنه راځي پاکه فرت مدان چې دې کنه پکا فرت نبی دې قدريو کې بیا انعم الله اې چېنی زمون په دای کې پیدا کیږي په پاکستان کې او په رب کې د دې ز غناربان نور تاسو به یو ري얼 ورک نن زو نه پون ورته ته دې لیکن دګي نو پکا نبی دې قدريو کې بیا انعم الله دې کې پنیامتونه د خدای نو په عذاب حل الله او سا کی باغی لبانس الجوعی ارگرد تلیمکو اغل لگاں چید دید پارا پشاند لبانس کو کردے دا اضافت دے دا اضافت مشبابی ہی دے مشبابتا دا کم ہے لجین علماء دے گئے لجین علماء دے کا نبی اضافت مشبابی ہی دے بیګ یانه اغه او وو چې فسادوالي کیو پسپندوالي کی په شان د سرودو دې دا لګان ماوي کنه ندرتکه سمن اللي باصل جوعي یعنی اغه لږه چاغه پر ای په لزوم کې د بی ز پار په شان د لباءو ګرځیدای دل کنه څه دې باص لازم اغه لازم مؤمن دې ها اول خوف او غیره اَو نَ اَبَس نُ اَربَ اَپَی رَبَ دَلس فَکَنَ خَ اَما لَارِ او پَی رَبَ اَ دِکَ اَو بِمَکان نیس نَغو جُدی کَم کو پرم عايشی کَری اَو لَکَ جَآ اَما یَ کَسَمِی چُدی تَرَغَلِ رَسُولُن رَسُول عَظِیمُ الشَأن مِنھُم دِدی دَ نَسَلَ اَو دَ قَومَ نَپَکَذَبُوهُ وی اې او وختم ظالمون او نه پکولو الله پاکوي شخره او حراموې ما ولې حرامو دي سنت الجاهلیت دي حرامو ولې سنت الجاهلیت دي رضا قره ممن مره حکم الله حلالن توېبا او وشکرو او خدونه دې چې شکر باغیا ده کې کنه او شکر ادا کوي الله پاکو نه یمت تخده ان تعبدون کتاسو دې دی الله بندګي او غلامی کولایږي په کې ان محرمه یا الله حرام کړی دي علیکم المیتتا پریږی کنا او پتا سو باندې سو ا مرده او ودما او بنا مشبوحه او لحم لحنجیر او وخت د خنجیر او ما الا اما قشای چې باغی نون پرتشي او نمازت کری شي بغیر الله به د نن د خوډه نه باغی په وخت زبح کیږي لاسی حضرت ذاتی دې کړي دا حثه حقيقينه دې نورم دې څه نه دي خدام سره دې زنه مکه تیرې دا په سلورم دل دې او نو په معنی دې تر را سوک چې محتاج شو عقل دې یو دې شو تا غیر بعدین امام اعظم ویو چې دې طلب کوم کې دل لذت نه دي او لا عادن او تجاوز کې تجاوز کوم کې حد نه دي ها نپین الله الرحیم الله په خون کې مهربان دې تقولو ا تاسو موهایې له ما هغه شتا تو وینو نو ما محکم کړو چې بیان کړي لسنتکم چې بستانو کنا چې بیان کړي جبستان چې دا کذبو دا سموهه چې ها دا حلال دا مقوله دلات خو خان چې دا حلال دي پیګي ها دا حلالن علی رجال او ها دا حرام علی نساء دې ما پر کې یا افترو چتا شود از زانو تحمته لګوي په الله باندې د کذبو د دروغو او ان الذين يفترون بشکا کسان چې دروغو تحمت لګي الله لا نجلحون وی به کامیاب نشي وی به بحرم نشي متاون قلیل لهم متاون قلیل دوی د پاره د نه پلګا غوندي پنیاکي او لهم فی الاخرة عذاب الیم او الذین او فای کسانو باندې حاضر چې یوه حرمنا منگا حرام کردی ما قصصنا لیگ اگرچی منگا اتاتا بیانو کو وصورت انعام کی من قبل تقلی کتولو مقصرینو پیوو وادیو کلی من قبلو پی سورت انعام آدھا سورت نمخی نازل سوری جاری سورت نحر نمخی ری کنی اورا ذا وَلَا تِن کانو مُمَا ظُلَمْنَا خو منگ پی ظلم ندی کلی شدد تحریم کنه قصدن دی که په سبب ته بغی که قباحت له علیه او که د بغی دوجنه دی د بغی دوجنه اصله ولكن قانون ان پسوم یزمون چاغه ګناونه کوو ثم ان ربک لافرول دی گا استاجری للذین عملوا سوء لا له دروازه نو چه عمل کړی دی د بدې حَر رَبِّي چې ګني چې دا د ګناه یو وړ ګناه ښکارې یا کپټې به جہالتن پناپوي پناپوي سمونه چې دا مولا سره عنایت نشته پناپوي دمنه اره فل سړي چې ګناګي نه دي نه پوي ثم متادو او يتو وبوسي په الحال مم بعد پس عمل لجهالتنا او اصله اپاینده کې خپل عمل ترستیونکی نو ان ربک مم بعده پس ته دی توبینا مم بعده پستا توبینا لغفو رحیب ایبراہیم علیہ السلام مبارک متحقی خدا سے چدا سے متحق مالا چو سپوری ہوگی دنیل بس واری انہیبراہیم تحقیق سر ایبراہیم علیہ السلام کانا او امتا دیوالنی جماعت یعنی سمانا وارتخا اے بس دا سنگو امتو یعنی پد کی چکم شپتون نو نو تا په یو لوی جماعت کې پټولو کې راټیشي یا مت کې کم صفات پاذلا او کم صفات حمیدو نو دا په جماعت کی دی شي ليس من الله بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد ندل لذق لنا دا شي راغلي دې دې بارک کینہ او چټول عالم ویو کې را باندې دې چې کوم صفاتونو دې لوی جماعت شریکا او باز ویچ امتان سمانا یعنی مختضا غو دین کې امت سمانا وره د امت مختضا په دین کې دا به مترکونه نوخه دې یو چې بچو بلوايا قانتن لله مو توی ان له با ارحالت کی د خدای تابعدار جزوی سریه جزوی علای له تابعدار دي دریم صفته وايي فنيفه اديسو دیږي کنه ادي چې کوم دی نو تاو ما یلو یو د مشرکان نه څنګه چې دی داوکه اپینزم صفته ا شاکرل یم نو می دې شکر گزارم او